Nice. <laughs> so eh, några små saker om mig. Jag är inte sammankopplad med någon överhuvudtaget. Eh, jag är inte med någon speciell grupp. Jag är en, så, inte affiliad med någon. Eh, jag är bara här i min egen sak för att jag är intresserad av detta. Eh, <coughs> det är, I den här presentationen kommer vi jobba lite med en teori. Jag kommer försöka lotsa er igenom det. Det är ett väldigt dåligt format för att hålla på med sådana grejer. Men jag tycker att det är viktigt. För det här är inte en presentation främst om vad det är för någonting eller någon sorts rapport. Utan det är ett försök till att skapa ett samtal om vad det är som egentligen händer i Frankrike. Om vad det är som har hänt och om varför det händer. Och om vi ska ha ett sådant samtal så tycker jag i alla fall att vi måste gå igenom vissa grundläggande punkter. Och jag ska försöka ta med er på den grejen. För det finns redan ute en himla massa analyser och rapporter och tycka och tänka som redan följer väldigt så inrutade, strukturerade ramar för vad någon tycker och tänker och så vidare. Och vi ska försöka komma undan från det. Men för att kunna göra det så måste vi gräva oss lite djupare i sådana grejer som folk har sagt förr. Som är intressanta teorier att applicera på verkligheten. Så med det sagt så kommer det lite så härliga citat och lite så källor och grejer. Det finns i den här powerpointen. Om man vill ha det så kan de säkert lägga upp det på Amaltea sen när vi är färdiga med det. Kort introduktion om rörelsen Kommer gå inom teori Göra en liten granskning Och sen ha ett öppet samtal Jag vill att ni ska vara med på detta också Jag vill höra vad ni har att säga För att jag är <coughs> Bara en ynka en person som Tycker att det här är intressant Och jag vill gärna dela detta med Det är inte så att jag ska säga Exakt hur man ska tycka och tänka Men jag har en, en liten plan med detta också eh, Så, vad är det som har hänt? Det presenterades i nyheterna som en eh, protest mot eh, en höjd dieselskatt och i vanlig media så har man sett eh, alltså det har porträtterats som ett så klimatkonservativt eh, högerorienterat eh, så, proteströrelse på något sätt eh, Om man tittar på videos som finns från eh, ute på landet på vägblockader eller inne i stan på, när det är, kravaller och protester och sånt så är det de man ser är sådana eh, vanliga människor, vanligt folk eh, som är ute med alltså, vissa vägblokader, är så, gamla, unga, eh, barn folk har med sig hela sina familjer, går över övergångsställen för att stoppa trafik och hålla på och in i stan är det så videos på typ 60-åriga kvinnor som väljer bilar och kastar scenar. Det är en rörelse som är ganska bred ändå. De är inte jätte, jätte många I Frankrike Så man ha, tänka på att det här är i jämförelse med vad som har hänt i Frankrike. Ett klassiskt exempel är 1968. Då var det 3 miljoner arbetare i strejk samtidigt och enorma protester. Nu har de pikat någonstans på 300 000 personer kanske runt om i landet. Men det är ändå en avgörande stor massa människor liksom. Det är mot en bakgrund av ny liberal politik som sägs vara klimatsmart. Man har höjt dieselskatten och presenterat det som någonting som ska vara bra för klimatet. Man har i det skjutit sig i foten för man i 15 år har propsat på folk på landsbygden och i stan och överallt att köpa dieselbilar för att för 15 år sedan så ansåg man det var mycket, mycket bättre för klimatet. Och nu när man höjer de priserna så är det jättemånga människor som så knappt har pengar på att betala sin mat liksom. Så man har gett sig själva ett härligt uppror. Men som också föregås av väldigt många andra grejer. Enorma feministiska manifestationer med uppemot 200 000 personer som är ute och går. Tågstrejk hela sommaren i Frankrike. Så upprördhet över Hur styret är eh, Vad heter det? Lo de travail, eh, Ny arbetslag Alltså massa grejer som man har försökt införa Och hålla på med som folk är sura för Och det här var droppen liksom. För att kunna göra Den här gemensamma Samtalet så Måste vi åtminstone för tillfället Gå med på vissa grundläggande förutsättningar Det här handlar I stort och i smått Om kapitalet Och för att Ha en sån diskussion om det Så måste vi tillsammans definiera vad det innebär Ett visst sätt att producera Som skapar värde och mervärde Genom lönearbete Det är det vi alla håller på med när vi går till jobbet för att kunna överleva och göra någonting. Kapitalet är en social relation mellan människor. Som upprätthålls med våld, tvång, uppgivenhet och samtycke. Folk går med på det. Blir tvingade till det. Av olika anledningar. Ideologiskt i tanken. Jag är lärare. Och i skolplanen som jag använder så är det. Inpumpat en himla massa, jag har inte med mig snabbt exempel, vi kan ta det som en annan grej någon annan gång Men det är jättemycket liberal ideologi i skoldokumenten Det står om entreprenörskap, det står om individen och massa sådana här konstruktioner som är Först och främst ideologiska Sådana som man kan välja att tycka eller tänka helt annorlunda om eh, Beroende på vad man har för världsåskådning och så vidare Juridiskt genom lagar och rätt Byråkratiskt Fumla bort folk i försäkringssystem Och politiskt I det som vi känner till som den representativa Borgerliga demokratin Där hela den här grejen styrs Som inte verkar ha jättemycket effekt Med tanke på att vi har en egen regeringskris <går> Och allting bara tuffar på som vanligt Myndigheter och organisationer Överallt i de här organisationerna, konstellationerna av människor så kan man hitta spår av det som är ändå en klassstrid. Alltså det finns de som bestämmer vad man ska göra i de här institutionerna. Det finns de som bestämmer hur det ska göras. <hör> Och det styrs ofta uppifrån. Kapitalet är väldigt speciellt. Det är ett sätt att producera som inget annat. Ett sätt att producera som Få sig självt att fortsätta växa. Sprida sig över hela världen. Som om att det hade en egen mekanism. Ju mer man gör av det desto större blir det. Snart täcker det hela världen. Och där det inte täcker världen så håller man på med andra produktionssätt. Slaveri till exempel. För att man måste på något sätt skaffa det man behöver. Och oftast är det inom maktstruktur. Det här blir viktigt sen i vår genomgång. För att det handlar om begränsningar, det handlar om vad man kan göra och varför man kan eller inte kan göra det. Vi kommer komma in lite mer på detta. Men det här är grundläggande. Lönarbete, stat är kapital. Kapital är inte bara en ansamling pengar. Alltså det är inte bara så att det är de som är rika och de som är fattiga utan man gör också grejer hela tiden. Det handlar inte om att omfördela de här pengarna. Vilket vi ska se sen i de här kraven som de här, den här rörelsen har. handlar mycket om omfördelning. Det handlar om vem som ska få betala mer och mindre skatt och så vidare. Men det vi, jag i det här fallet kritiserar, är inte den här omfördelande grejen. Det är inte vem som har mycket pengar eller lite. Det är överhuvudtaget att pengar finns. Att folk lönearbetar. Att det existerar en stat. Att det finns klasser överhuvudtaget. Jag är emot allt det. Så det är min grundläggande... Förutsättning för att kunna tänka så här Om de här grejerna Det blir lite körigt Om det är så att Någon inte känner att de hänger med Så stick upp handen och ska försöka åtgärda det Om vi går med på de här grejerna Så finns det två teorier Som är Av ganska stor vikt För att förstå en rörelse som den här Eller vilken rörelse som helst I tiden och i historien jag kommer läsa detta, ni behöver inte läsa det själva. Men den här tesen kallas för historien som process utan subjekt. Process är någonting som sker som om av automatik. Det bara händer, det fortgår och så vidare. Ett subjekt är någon som bestämmer vad det är som händer. Och eh, kör ett kort citat. Uh, undan för undan förvandlas emellertid hos honom skildringen av stadskuppens historia till en historisk apologi för stadskupphjälten Napoleon. Han gör sig på så sätt skyldig till samma fel som våra så kallade objektiva historieskrivare. Jag, där, jag påvisar däremot hur klasskampen i Frankrike skapade omständigheter och förhållanden som gav en medelmåttig och grotesk personage möjlighet att spela hjälterollen. I den rörelsen som vi pratar om nu så är det jätteviktigt att tänka på vad Macron gör i den här rörelsen, vem han är och vad han symboliserar. Och vi kommer se sen att när det här fortsätter och pågår, och de kritiserar honom som en symbol för någonting. Han spelar roll som om att han vore problemet, han, precis som det här jättegamla citatet så spelar han liksom. Alltså en medelmåttig och grotesk personal personage, möjligheten att spela hjälterrollen. I vårt fall är inte Macron en hjälte. Han är skurken. Men frågan är vad han som skurk symboliserar för någonting. Vad är det de egentligen är arga på? Det är inte den här personen. För att i historien så spelar han väldigt, han spelar ytterst, ytterst liten roll. Det som spelar roll här är... Mycket, mycket, mycket större processer och helheter. Om det var dieselgrejerna som fick bägaren att rinna över så får Macron symbolisera någonting helt annat än sig själv. Han får symbolisera hela det systemet som står liksom bakom honom som representerar alla de här problemen som människor upplever. Men de riktar sitt så sin aggression eller ilska. Det har varit en ganska fredlig protest från början utöver att man har bara blockerat vägar liksom. men det har urartat och blivit ett riktigt uppror med väldigt mycket våld i. Men han får spela en speciell roll och det som jag vill eh, diskutera med er idag det är de här underliggande processerna de andra förhållandena som är bortanför det som är politisk färg eller åsikt eller eh, vad man har för program för världen och så vidare. Vi eh, komma in på det mer. En annan eh, gamling. Man måste alltså läsa sina författare noga. Historien är en process utan subjekt eller mål. Vars givna omständigheter där människorna handlar som subjekt under de samhälleliga förhållandes bestämning är produkten av klasskampen. Historien har alltså inte i termens filosofiska bemärkelse något subjekt utan en drivkraft. Det finns ingen som bestämmer vad som händer. Det är inte så att man sätter sig ner och har en åsikt och så bara gör man det. Det Macron gör är ett svara på någonting som är mycket, mycket, mycket större än vad han är. Mycket, mycket större än hans politik överhuvudtaget. Historien känner vi till ofta som en tidslinje, man tänker att det här hände innan det och så färdas man på någon sorts historia och i vänstern är det jättevanligt att man uttrycker <skratt> teser som till exempel eh, arbetarklassen kommer oundvikligen resa sig upp och skapa kommunism till exempel och det är inte så att det är så det är inte per automatik att det bara sker som om det vore en magisk kraft eller som att de har inneboende i sig <gör>, gör så att man typ skapar kommunism. Det här är riktiga människor som rör sig på grund av lagar och regler som är utöver dem och som styr dem vad de gör. För den här gubben, Althusser, så är det som driver Samhället framåt, så det samhället vi lever i nu, är klasskampen. Kampen mellan de som äger produktionsmedlen och de som tvingas jobba för lön. Det är vad som gör så att saker och ting händer utöver det vanliga. Så om det bara är att vi går till jobbet varje dag och fortsätter, ha en helt vanlig vecka, år ut och år in, så händer det inte så mycket. Men det finns vissa saker med kapitalet som gör att de här människorna som bara går och jobbar hela tiden, de gör inte det ibland. Ibland slutar de eller ibland gör de någonting som är utöver det vanliga. Någonting som nu håller på att hända i Frankrike och som är, kanske antagligen är på tillbakagång. De har slagit ner det här upproret väldigt, väldigt, väldigt hårt. 90 000 poliser i Paris innerstad, Det är en extraordinär siffra. Vi måste bryta med sådana saker som väsen. Det finns inget inneboende i någon rörelse. Det finns inget inneboende i någon rörelse som automatiskt gör så att man hamnar någonstans. Det är vanliga människor som gör riktiga grejer och som har möter begränsningar som också är riktiga grejer, som de här grejerna. Våld, tvång, samtycke, att man tycker likadant som de andra och därför håller med. Istället ska vi röra oss med begrepp som är lite luddiga Och kanske lite konstiga Men bestämning i sista instans Bestämning genom förhållanden Hur människor förhåller sig till varandra Som grupper, som enskilda individer Och i stort sett eh, till samhället Motsättningar, att det finns konflikter som är inneboende I hur samhället är konstituerat Hur samhället ser ut så finns det inneboende konflikter Det finns intressekonflikter Som är gällande hela tiden, alltid På grund av hur samhället ser ut Det är motsättningar Och process Process är ett sätt att prata om Såna här skeende som händer Där man <coughs> Inte ger bakt åt såna här personer Som får symbolisera andra grejer Bakom Macron Så är det en himla massa olika processer han får symbolisera de här i detta fallet. Han får symbolisera det som är borgerlighet. Och det som är förlängningen är hela kapitalet. En process är också så som en rörelse blir till. Man säger inte bara åt folk att göra någonting. De gör det ofta spontant. Och sen organiserar de sig själva. Och de gör det med de medel de har. På de sätt de tycker är vettiga. Det här är en rörelse som är... I minoritet ganska väl det finns väldigt många människor i Frankrike som ändå är organiserade, som är eh, lärda, som är, har massa erfarenhet, men den här rörelsen alltså, är ganska färsk. Det är väldigt många människor som aldrig någonsin har gjort någonting så som de håller på med just nu. Och i det så är det liksom inte så att någon enskild människa bestämmer exakt vad de här människorna ska tycka och tänka och göra. De möter verkligheten precis så som den är och det är också det, som, det förhållandet som ger svaret på vad de ska göra. Det hela är hela en process. Den går liksom inte att göra så mycket med. Det går liksom inte att styra den i detalj, särskilt noga, utan det händer grejer och man rycks med de här människorna. <coughs> har suttit i sina små Facebookgrupper helt utan både parti och fackförening och bara bestämt sig för vad de ska göra. Och de har hittat på en helt sjuk grej. De har bara stängt av all transport under vissa dagar i <coughs> eh, veckan och med hjälp av det skapat så kaos i Frankrike. Kaos till den grad att man så har kunnat mobilisera hur många människor som helst i Paris innerstad till exempel. De har tagit över stora delar av städer som man aldrig någonsin har gjort innan. Det de har gjort nu i Champs LUC <laughs> Så, Ta folk på bargärning liksom Och det är ingen som visste i början av det här Det var ingen som har stakat ut det som ett specifikt mål i sig Det var ingen som Hade det som en grej Det var i princip en spontan sak som folk gjorde Och i den här rörelsen Som vi ska prata om mycket också Förhoppningsvis är Det Väldigt många olika människor eh, och det är både uppfriskande och lite läskigt. Eh, jag gillar memes och min favorit meme, så här roliga bilder på internet är på en sån politisk kompass. Och de, man har så uppe i vänster, nere i vänster, fri, liberal, höger och så vidare. Så var det någon som har gjort en bild med Olika människor från de här protesterna var så, Några var ute med nazistiska flaggor, någon var ute med någon Stalinflagga Någon var ute med så, bitcoin skrivet på ryggen och någon var ute och bara Lallade med någon weedflagga typ Och det var alla var med verkligen Alltså alla var med ute Alla de som var påverkade Sen, ju längre det har gått Så har man Rensat ut vissa grupper, höger Människor har fått ganska mycket spö, de har dykt upp på massdemonstrationer och fått riktigt mycket tryck Och sen inte vågat komma tillbaka Men vad som är generellt för den här är att den har Tagit avstånd också från alla de här Färgerna, i och färdigpackade åsikterna Och man har gjort det man Har tyckt varit vad ska säga, Taktiskt nödvändigt typ allt det de har gjort, allt det som har hänt från att det började till nu är en hel process. Det går inte att säga att den lilla delen och den lilla delen och den lilla delen betyder extra mycket. Den här åsikten eller den här grejen. Det här har hänt. Det händer nu. Och det är väldigt många människor som håller på att och och tänka om den här rörelsen. Historien har inget färdigt mål. Den är obestämd Imorgon om allting bara slutar hända så som det brukar hända Skulle vi kunna göra Det vi vill Det vi kommer på I stunden Precis som de har gjort i Frankrike Det finns ingen Färdig utstockad Väg att gå Det finns inget mål Som vi vet att vi måste nå vi har, Jag personligen har ett, så, En önskan om att man ska göra sig av med stället vi lever på idag hur man gör det är en extremt svår diskussion En extremt svår uppgift Det är ingenting som sitter här inne, det är någonting man gör där ute En annan sak som är Viktig att tänka på Speciellt som en kritik av en sån gammal vänster Där klasskampen är det enda och Det är det enda som händer, det enda som är viktigt Ni har säkert hört eller sett det på internet som typiskt vanlig Åh, Ni får inte glömma klass <coughs> det där är inte viktigt typ rasism, sexism annan, annan kamp klasskampen är det viktiga klasskampen är jätteviktig för att man måste förhålla sig till den annars kommer man ingenstans men överbestämning är någonting som <coughs> ett begrepp som gör, vi kan förstå att någonting är överbestämt av många olika saker det mest tydliga exemplet i Frankrike är att de extremt tydlig nationalistisk eh, så ytringsform liksom. De liksom alla springer runt med franska flaggan och sjunger eh, marsiljäsen tillsammans eh, <hör> över hela landet det är, så, det är svårt att bortse från att det på något sätt har en nationalistisk överton. sen om den nationalismen är som till exempel den i Ukraina eller i Ungern, det är en annan fråga men det är överbestämmande grej, det är så det här påverkar hela det här upproret jättemycket Det är sammanbindande men det är också exkluderande Och det är av vikt, det så man måste tänka på detta Det går inte bara bort sig ifrån och det går inte heller att bara säga till dem att inte göra det För det är en viktig del av det Ekonomiska förhållanden Lönarbete, kapital, stat, alla de grejerna De är bestämmande i sista instans det mest grundläggande. Om den här rörelsen skulle ta sig mycket längre än man har gjort. Om den skulle bygga på ännu mer. Då skulle de behöva konfrontera dem. Den sista instansen som är bestämmande. De skulle behöva konfrontera lönearbete, stat, kapital, borgerlighet, pengar. Allt det här. De skulle behöva ha något mer att göra. För det är det som gör att de sitter i den situationen. Med det sagt. En överbestämning av en motsättning, en konflikt. Det är ett oundvikligt faktum. Det har aldrig någonsin existerat ett rent uppror. Det har aldrig varit så att alla bara från dag ett gick ut med röda flaggor och bara Nu det revolution! Aldrig! Någonsin! Vad som är viktigt när man tänker på sådana här rörelser och sådana här uppror är vad det är som bestämmer vad de rör sig och vad det skulle kunna få för utslag och vad man behöver akta sig för, vad man behöver tänka på själv och vad man kanske i sin egen situation, som grupp i en stad eller <skratt> en by, eller vad var man nu än är Tänker på vad det är som skulle kunna vara en överbestämmande del Alltså hur skulle ett uppror kunna få utslag? Vad skulle kunna hända? Eh, vad skulle folk välja att göra? För det är också så att även när det händer uppror som i <skratt> Ukraina till exempel Så är det så Folk blir glada, man bara, men de har stor vänsterdel del och ja, men höger delen är stor också Men om det finns Så förhållanden och aspekter av de här uppråden som överbestämmer Som är En annan konflikt som Liksom driver på det ännu mer Då är man illa ute Det som är Härligt med den här franska nationalismen är att den är ganska inkluderande Och att den egentligen inte verkar vara så viktig de är ganska taggade på den här klassindelningen och de märker det ganska tydligt också. De är ute och slåss med polisen allihopa. Det är ett ganska tydligt tecken på att man är ute och bråkar med så samhället snarare än typ en, ett annat folk eller någonting. De är liksom inte sura mest på de som står bredvid och inte är som dem. De är mest sura på borgerligheten. <hör> Men sen är det inte sagt att det är en nationalism som på något sätt är bra i sig eller något som är önskvärt. Men för att kunna förstå den till skillnad från annan nationalism så måste man tänka på hur den är, vad den har för roll, hur den överbestämmer den här konflikten. Också vad den kommer möta för andra motsättningar. <hör> Frankrike skulle aldrig någonsin kunna göra någonting själva. De skulle behöva sträcka ut en hand och kunna släppa sin flagga om de skulle vilja göra någonting vettigt av detta. Ja, jag älskar att babbla Och sådana här grejer blir jätteröriga Det skulle behövas en hel studiecirkel i Varenda bok Som de här citaten är tagna ifrån Men det som är viktigt att tänka på är att Framtiden är inte förutbestämd Och det finns ingen som har det i sig Som någon naturlig essens eller någonting Som automatiskt kommer att rädda framtiden Det är så Framtiden den är helt obestämd Och det som driver på den just nu, till exempel i hela världen är så, Allmän klimatkris, det kommer gå åt helvete Men den är ändå inte förutbestämd Det är ingen som kan säga att Om en vecka, beroende på olika orsaker och så, Förhållanden Inte skulle kunna göra någonting annat, eller att vi inte skulle bli tvingade att göra någonting annat Det är viktigt Eh, sen är överbestämningarna jätteviktiga För att annars kan vi inte tänka på såna här rörelser eh, Och tänka på dem som relevanta överhuvudtaget Det finns väldigt många inom västen som är eh, Missnöjda, besvikna eh, Upprörda till och med Över vad den här rörelsen på något sätt symboliserar Vad de har för åsikter själva eller vad de uttrycker Men det är egentligen inte det som är mest intressant det som är mest intressant är att vanligt folk reser sig mot en borgerlighet och de är ganska inriktade på en konflikt som är så den, den har speciella regler. liksom. Vi ska försöka kolla lite på hur det kan tänkas. Det här är mitt favoritcitat. Jag drar det varenda gång. Jag älskar det. Marx skriver att för att kunna skapa ett nytt samhälle behövs nya människor. Nya människor skapas i aktivitet. Och vi behöver en revolution inte bara för att den gamla härskande klassen endast kan störtas av en revolution. Utan vi behöver en revolution för att omforma de människor som gör den. Så att de blir kvalificerade att skapa ett visst samhälle. Det är tvärt emot vad många marxister tror. De flesta marxister tror att vi måste ändra på folk. Vi måste övertyga dem och sen gör du revolution. Men Marx säger nej. Du gör revolution och det kommer att förändra dem. Oavsett om den här rörelsen startade i en sån... Vad jag anser vara fejkad. De är mot klimat... De vill bara ha sin diesel. Oavsett om de startade i den änden på något sorts konservativ... Antiklimatgrej eh, Så har de rört sig I en riktning Som gör att de Tvingas göra vissa beslut De tvingas Inse vissa saker och de, Den porträtteringen av den här rörelsen som kommer från media Är i princip Alltså den är falsk Det är ett väldigt, väldigt, väldigt ensidigt eh, Rapporterande av den här rörelsen Eh, som vi gick in, in, in i introduktionen också, det finns en massa grejer som är så helt på tok i Frankrike Som alla är fullt medvetna om De här människorna är inte dumma i huvudet liksom En vanlig sån som marxistisk eller kommunistisk eller socialistisk grej, det är är dum dumförklara människor Man gör dem till så idioter i grupp <hör> Som om att de inte visste vad det var egentligen som gör att de sitter i den här skitsitsen men oavsett var de börjar, någonstans så kommer den här konflikten att tala dem till någonting helt annat. De kommer tvingas möta människor ute på gatan, de kommer tvingas göra taktiska och strategiska val, de kommer tvingas att kämpa tillsammans. För utan varandra säger man ingenting i den här grejen, ingenting. Och det finns inte en enda människa som bestämmer helt och fullt vad alla andra gör. Det här är ett så spontant, väldigt platt uppror. Organiserat i princip på så Facebook. De har startat grupper utanför fack och parti. De har fullständigt skit så, skitit fullständigt i den grejen och de har bestämt från början vad de ska göra tillsammans. Och de har massvis med olika krav. Och de organiserar massvis med ganska olika människor men som har några gemensamma så, knutpunkter. Och det som har hänt i den här rörelsen är också att den har radikaliserats. Man har gjort sig av med så högerelement och fascister. Man har <coughs> eh, men ändå typ i, på gator och sånt har man typ spöt på folk på ett sätt som är man inte har gjort med så vänstermänniskor. Proffsaktivister har blivit bortbuade av människor som har bränt bilar och krossat fönster och trashat banker och sånt. Alltså det här är <coughs> Jag vill bara att man ska tro att de här människorna har ett visst åsiktspaket som de bara, det här ska vi genomföra. De här människorna är precis som oss. Och det har hänt grejer som har gjort att de har rört sig ut på gatan tillsammans med alla andra. Och då hände det grejer med människor. Här är kravlistan. Det syns inte alls vad det står. Nu har den här blivit lite feltryckt, men... Här är lite kravlistor Det är 42 olika krav Tänkte läsa några av dem Man får dela lite, man får läsa lite Och skicka vidare Jag tänkte dra några stycken Jag vet när vi kommer till det Det är 42 olika Jag kan inte läsa upp allihopa Men jag tar några stycken Det första är noll hemlöshet Viktigt Alltså man har på något sätt försökt prata Med den här rörelsen Man har försökt få någon sorts representant Att stiga fram, men det har varit jävligt svårt För det är ingen som har bestämt Vad alla de här andra ska tycka Man har försökt på olika sätt att samla de här Typ vad tycker ni, vad tycker ni, vad tycker ni Och så har man fått den här kravlistan Med 42 olika krav som rör sig Alltså det är högt och lågt Man inkluderar väldigt många olika människor Och man har väldigt Så egentligen Socialistiska, ganska radikala krav <kör> Med vissa så, Vad säger man? Eh, förbehåll kanske det heter. Men noll hemlöshet eh, Ökad progressivitet i beskattning Låt de stora McDonalds, Google, Amazon Betala högre skatter eh, Låt hantverkare och småföretagare Betala lägre skatter Pensionssystemet Alltså de är så Tiden då man utnyttjar de gamla är över. En Ny tid har börjat för de gråhåriga. De är så slopa hela det här skitpensionssystemet. De, Sluta suga ut folk. Allas löner, liksom pensioner och bidrag, ska knytas till inflation. Eh, trygga anställningar. Eh, stoppa nedskärningspolitiken. Stopp för åtbetalning av räntor på skulder som förklarar illegitima. Alltså de har hur många som helst maximilön lön är en min favorit Man får max tjäna Max tjäna 150 000 kronor I månaden Skapa jobb åt de arbetslösa Höj ersättningar för funktionshindrade Stoppa omedelbart nedläggningen Av små järnvägslinjer, postkontor, skolor Och mödravårdscentraler. Samma sak händer i Sverige Som i Frankrike jag tror förhoppningsvis är det är ingen som har, un, alltså jag har inte undgått någon att man kämpar fortfarande på bebissoleftet att alltså man lägger ner mödravårdscentraler och grejer i hela Sverige för att få bil och säger man till dem att ni måste lära er att föda barn i bilen. Det är helt sinnessjukt och de gör samma sak i Frankrike. Det händer när vi lever i ett sånt här samhälle, de plockar ner sån skit för att de tycker inte att de behöver det. Flytta in till stanen. Det här är ganska mycket sådana människor som bor på landsbygden. Som är trötta på att behöva åka fem timmar in till ett apotek och köpa Alvedon. Liksom. De vill ha kvar sina postkontor. De vill ha kvar de logistiska medel och fabriker och produktionsmedel som finns i deras närhet. De vill inte att man plockar bort det. Mer resurser till psykiatrin. Alltså, 60 års pensionsålder för alla. Lägre för de som har hårdare arbeten. Främja varutransporter via järnvägen. De har väldigt många sådana krav som ändå är klimatmedvetna. De vill, de, Det sa, man läser läsa de här lite kritiskt och så får man läsa dem och så tänka efter på vad det skulle kunna vara för människor. De har bett om att få sina hus ekologiskt omgjorda och isolerade inför framtiden. De de är mycket, mycket medvetna om vad som kommer att hända, det kommer mot gå till helvete och det är dags att göra något åt det nu Vi måste fixa våra hus De har efterfrågat vätgasbilar som man anser är mer verkligt miljövänliga än vad dieselbilarna är <hör> eh, så Skatt på fartygs- och flygbränsle, de bryr sig inte om handen utanför eller om de flyger någonstans eller om det kommer båtar och skit de är på plats och de behöver sina transportmedel de behöver sina produktionsmedel de behöver sina grejer och de vill ha dem på ett klimatsmart sätt Det är nästan en, det är en skymf att kalla dem här för klimatkonservativa <hör> eh, Sen har vi eh, Se mig hittade Jag tar dem från huvudet de har, Det har varit en sån eh, Vad heter det? Inte en gren i ögat, men det har varit en så... En vad? En, va, en vaglig Det som det har varit någon som har stört, speciellt vänstern. Och det har varit invandringsgrejen. Asylrätt och liknande. Och man har... Jag personligen tycker att man har gjort ett jävligt smart drag. För att det blåser ändå högervindar. Och man har lyckats liksom inkludera ganska många av de här människorna som i Sverige kanske skulle rösta på SD. Genom att säga att de som har fått Avslag ska åka hem Men man har också som krav Att alla de som är här nu Har rätt att stanna Och att man ska ge dem mat, hem, boende Ett värdigt liv Det har varit som en sorts kompromiss För att anar jag Dra med sig de här människorna Och sen göra det kravet ganska irrelevant Alltså det är så Av alla de här 42 punkterna Då är det Tre punkter som handlar om invandring Och asyl Det är att de som får avslag ska åka hem De som är här ska bli, Alltså här i Frankrike Ska bli behandlade med full värdighet De ska bli behandlade som franska medborgare De ska ha rätt till allt det alla andra fransmän har Och sen har man ett språkkrav Franskt, kanske Överbestämning på något sätt Deras nationalism är väldigt så Härligt positiv och då har man ha någon sån härlig språkkravsgrej. Typ de som är här ska lära sig franska. De ska lära sig om fransk historia. Bla, bla, bla. Det är den, den lilla, lilla, lilla delen egentligen. Givetvis påverkar den jättemånga människor. Om det skulle vara så att någon skulle få igenom sina krav. Vilket de inte kommer få. Men om de skulle få igenom sina krav. Så hade det varit kanske lite bättre även för de människorna. Man har... I samband med det också uttrycka Att man måste börja prata om De verkliga orsakerna till flykt De verkliga orsakerna till Varför det kommer så många Flyktingar till Frankrike Man börjar prata om krig Man måste börja prata om imperialism Man måste börja prata om de saker Som gör att människor flyr från sina länder Och försöka göra någonting åt det Istället för att göra någonting åt Skicka pengar dit eller ta hand om de här Fan, vi måste börja prata om att sluta och kriga, liksom. På riktigt. <skratt> och den här listan är ganska talande för rörelsen i sig. Eh, det finns olika grenar i den här rörelsen. Det finns olika delar av den. Det finns de som är mer så... Ja, ah, men vi måste reformera demokratin. De har så massa förslag om typ... När man skickar in 700 000 röster så ska man göra något förslag om liten i vatten. Så demokratisera demokratin. Eh, och sen finns det de som inte bryr sig ett piss om det. Det som är, jag tycker det är både skönt och intressant. Men också lite så som ett varningens finger till vilken rörelse som helst. Är att de här kraven som de ställer är helt omöjliga att införa. Inte för att det sitter någon som, är, som Macron och bestämmer att de inte går att införa. Men även om de skulle försöka, även om någon skulle komma och sparka Macron i änden och ersätta honom med någon sorts. Fan vet jag vet någon man kan sparka lättare, så skulle de inte kunna göra de här grejerna. För det som är Macron-delen i det här är att han måste göra det han gör. Han får symbolisera någonting helt annat än bara sitt åsiktspaket, sin grej han ska införa i verkligheten. Anledningen till att man flyttar industrier utomlands är för att de inte funkar i hemlandet längre. Det här är så begränsningen de möter i den här rörelsen är sina egna krav. De kommer inte få dem införlivade. Det är helt omöjligt. Och ju längre de kommer desto mer tror jag att de kommer börja märka detta. För de står emot någonting som är helt annorlunda än bara så politiska krav och reformer. <hör> Så varför de håller på har vi gått igenom Alla de här orsakerna Eller förhållanden som gör så att det börjar Vem är det som håller på Landsbygdsfolk Vanliga jobbare så Min mamma och min lilla syster Alla olika åldrar Det är folk Man kan kolla på videos på Youtube Det finns hur mycket högkvalitetiv video som helst en timmar av folk som är ute och har det ganska kul och vad håller de på med Är en av de viktigaste grejerna De här människorna har rört sig helt utanför det som är vanlig klassisk klasskamp Det handlar inte om deras jobb Det handlar inte om fabriker Det handlar inte om krav på jobbet Eller någonting Utan man har gått ut och gjort någonting som har varit så På tal om i den autonoma vänstern man har hindrat ett flöde av varor. Man har stoppat cirkulationen. Så det man har gjort på landsbygden till exempel är att stänga av hela sådana köpcentrum. Typ Emporia. De har blockat en massa sådana köpcentrum. De har inte kunnat utföra någon handel. Man har inte kunnat få fram varor och tjänster. Man har så långa köer på vägarna. Man har bara stoppat alltihopa. Det finns, det finns inga, inga paket kommer fram. Liksom. Ingenting kommer fram. Och det har gjort så att man kan få momentum in i städer också. Och skapa massprocess där Man ser att folk börjar göra någonting. Det händer grejer liksom. Det är av stor vikt. De har kommit på detta själva. De har gjort det utanför en redan så färdig politisk form. Det finns ingen fack som kan typ gå dit och säga. Så, Nej men ni ska inte strejka eller någonting. De gör vad fan de vill. Och de har slagit till på ett ställe i kapitalet. En viktig länk i kapitalet Som har gjort att man har skapat så kaos De har förlorat Jättemycket pengar Enorma summor och de, Det enda de har gjort det är så Det finns härliga som. De, de bara går ut och går över övergångsställen så. 15 personer bara går över ett övergångsställe så, Med sin dotter och en gammal gubbe och, och så kommer inte bilarna fram Och det har man gjort på så många olika ställen Så det var bara så Totalstopp på vissa ställen Det man också har gjort i sina massprotester, man har samlats i städer, man har slagit mot polisen. Man har slagit så jävla så mycket mot polisen. Och de har försökt så, Gå in i regeringsbyggnader och, och det har varit så De har varit riktigt rädda, Macron sa ingenting på en hel vecka. Han bara försvann Och så typ visste inte vad han skulle komma ut och säga. De gav upp den här eh, Dieselskattshöjningen. Men folk är inte nöjda liksom. de är ute på ett helt annat uppdrag. <kör> nu har man hittat en annan artikel idag eh, om att de börjar prata om att så, använda typ kemiska medel i Paris. Typ kleta in saker i eh, giftiga grejer för att inte folk ska kunna gå ut på stan. Alltså, de har, det är panik, eh, och de har rört sig i områden som är staden. De har stängt ner Eiffeltornet, de har stängt ner museum, de har så varit inne i så den borgerliga delen av stan har bara trashat bilar som har vält upp och ner på Porslar och skett och bara festat, haft det jävligt kul <hör> och det är någonting som är så ett litet tecken på att nu börjar det hända någonting man attackerar det som är man vet de ekonomiska faktorerna och man är ute och bråkar med det som är den så personifierade våldsapparaten av <skratt> Så jag Fortsätter Bambla lite till eh, Vad för relevanta frågor kan vi ställa mer på våra teorier om vi, inte, om vi vet Att det inte är förutbestämt vad som händer Vad kan man göra Hur kan man typ <skratt> Förstå den här rörelsen Vara med i den inte så vara mejlen för att bestämma vad de här ska göra Som att man själv har rätt Men vad, hur Skulle man kunna förhålla sig Till så här rörelse själv Eller som grupp <hör> Och Vad bör man akta sig för också Om man pratar om överbestämningar Om ni sa, vi vet kanske att ja, men i slutändan så kommer det bra Alltså de kommer behöva Slåss med slutändan på en ännu högre nivå Det har redan nått en ganska hög nivå av våld. 90 000 snötar. Och de har haft problem i Paris. De har haft stora problem. <hör> Men vad är nästa steg? För det, det, är liksom, det kommer en upptrappning av denna konflikten. Och det har blivit tydligt i Frankrike att man inte tänker ge dem det de vill ha. De har inte fått några av de här kraven igenom. Inte ett enda. De har bara inte fått den här eh, skattehöjningen. Och de har fortfarande inte gett sig Vi folk som var där Det var deppig stämning, Men de håller fortfarande på <hör> Men om vi tänker på de här överbestämningarna Typ om man tänker på Vad som skulle kunna hända i Sverige Vid en ekonomisk kollaps Eller om man gjorde någonting Om det hände någonting oförutsägbart Hur kan man ta hjälp av sådana Teoretiska begrepp För att förstå vad som kanske skulle kunna hända För att det händer inte samma sak överallt och det är jävligt viktigt att tänka på, det är jävligt viktigt att göra någonting åt På en kanske högre nivå Och kanske också med en sån strategiskt tänkande, snarare än ideologiskt tänkande Om man i den här rörelsen har kunnat stävja såna här SD-idioter Med typ små krav och klämma ner det till någon sån liten del av upproret Och en sån överväldigande stor del handlar om någonting helt annat eller om man ska låta dem bestämma helt Bara kanske genom att sätta sig emot helt Splittra en rörelse till exempel Göra den till någonting där man blir en liten del som Är helt Utanför de andra <hör> Vad är det som överbestämmer till exempel i Sverige idag Vad är det som gör att Typ ett uppror i Sverige skulle kunna gå åt ena eller andra hållet Sådana saker är Det är så Det låter som att man pratar om någonting som är helt sjukt Som att det inte skulle kunna hända men bara för något år sedan så fick vi utskicka den här krisen När kriget eller krisen kommer Och sådana här grejer händer Och ibland händer de inte så uppenbart som de gör i Frankrike Efter en lång rad av kamper Det är tur till exempel att de i Frankrike har en så stark feministisk rörelse För många sådana här uppror Betyder att män går ut och ger sig på kvinnor till exempel Även i uppror som har att göra med typ grejer. Det finns uppror i Mexiko där kvinnor har varit ute på barrikaderna för att sedan bli så hemma slagna och misshandlade och mördade av sina män för att de är så lämnat hemmen liksom Det är en sån sak som är så, kan vara överbestämmande Hur ser den relationen ut Och <coughs> vad kan den ha för implikationer Vi är så rätt vid sån här Jag vet inte vad heter det heter på svenska Rupture är ett ganska bra ord på engelska Brott Alltså när någonting slutar hända som det brukar göra Och man inte vet vad man ska göra En kris Vad är det som kan göra så att någonting blir på ett visst sätt För grejen är så här Om det är en kris Om alla blir av med sina pengar Om det är så att vi, vi sätter in situation Då är det inte så att Folk bara vaknar till Och bara gör det de måste göra Sen bara yeah, är vi fria man har, Folk gör vissa grejer Och folk gör vissa grejer av olika orsaker och de får vissa utrymmen och <skratt> bete sig på ett visst sätt liksom. Den här rörelsen sig i kapitalet och mot kapitalet. De har riktat in sig mot det som gör att de tar deras produktionsmedel och deras logistiska medel och slänger iväg dem och flyttar dem från land till stad och så vidare. De är i konflikt med det som är egentligen lönarbete, stat, alla pengensystemet, alltihopa de har ganska radikala krav men de är, de är så mysvänster egentligen, de, de här kraven passar tydligen ihop ganska bra med deras vänsterparti, vad heter han? Eller, ja. ähm. <hör> men, hur kan man förstå dem som en massa alltså som en stor stor stor massa människor som är i rörelse och det är så man använder det här ordet en rörelse Vi startar en rörelse Och så tänker man på det på ett visst sätt Men det här är en rörelse i kraft och energi Alltså det rör på sig i Frankrike De gör det som Omstrukturerar hur de lever sina liv Även om det bara är vissa lördagar De har haft så Utanför vardagslivet så Varje lördag har det varit fest liksom. Den här lördagen är det Akt 1, akt 2 och så vidare som har gjort vissa aktionsdagar. De har agens. De bestämmer tillsammans nu vad det är som händer. Och de, de, är liksom inte, de har inte ett organ som bestämmer vad de gör. utan De rör sig tillsammans allihopa. Det är jätteoförutsägbart. Men de rör sig på en spelplan som har väldigt speciella regler. Man kan inte göra vad som helst. Och vid en viss punkt så tvingas man att konfrontera vissa grejer som händer. Vissa grejer som <skratt> till exempel att de, de här protesterna kommer att vara tvunget röra sig utanför eh, de här lördagarna. Alltså om de vill göra någonting på riktigt, då kommer de behöva gå från arbetet. De kommer behöva göra någonting annat. De kommer behöva göra det som är strejk till exempel. Att sluta arbeta, att göra annat med sina liv allihopa annars är de dödsdömda De kan inte bara hålla på och bråka För de är redan, de är redan nedslagna liksom. Det är så Om de inte fan jag Hittar en massa vapen Jag tror det här är min sista Slide Det som man presenterar sig typ i media, nyheter Är som en konflikt Det handlar om Macron väldigt mycket han ska avsätta honom och han vägrar ge upp och uh, han kommer med något nytt bud eller han gör ditten och datterna och Man fular sig med honom och sånt. Bakom honom står det som känns som borgerligheten Den klass som äger alltihopa Alla de företagare, politiker, högt uppsatta Jag tror inte att det var så att han bara gick hem och chillade i en vecka när han inte sa någonting Jag tror att han pratade med väldigt många viktiga människor Om vad han skulle göra han betyder inte så mycket i det här egentligen. Han får symbolisera någonting annat. Och det kommer de också märka. Den här medborgaren som gör detta. Är inte den klassiska så arbetaren som vi känner till. De, har liksom, de står inte i fabriken och bara ockuperar den eller står utanför den och strejkar och sånt. Det är liksom inte vanlig så industriarbetare. Det är inte de som håller på. Och jag skriver till proletär för att det är ett begrepp som skulle kunna vara användbart. De här människorna det handlar om i kravlistan, de är också proletärer, de är lönarbetare. Även om de är självanställda. Hantverkare. I Sverige har man gjort på 80-talet har man gjort sådana enorma omstruktureringar, till exempel skogsbruket. De käftade en himla massa på 70-talet i Sverige. De bråkade och ville ha fasta anställningar och månadslöner och bättre betalt. De bråkade så pass att man införde helt andra sätt att anställa människor på. Man sparkade allihopa, tvingade dem att köpa sina egna maskiner och sen hyrde man in dem. Så istället för att ha ett arbetarkollektiv som är i skogen tillsammans och kör lastbilar och gräver och håller på så har man så enskilda egenföretagare. De är samma arbetare nu som de var då. De tjänar inte alls mycket. De har bara anställt sig själva för att de inte har kunnat göra någonting annat. De här hantverkarna är sådana som har jobbat på industri. De som har jobbat som vanliga jobbare och sån skit. De måste också ha sina jobb. Och de, man har, det Här gör man i Sverige också. Macron har Sverige som förebild. Vilket är så läskigt. För här har vi inte alls samma upproriska anda, men alla de här grejerna som Macron gillar, de finns typ redan i Sverige. De är redan införda i Sverige. Alla hantverkare som ni vet, när man ber om så rot- och rutavdrag i ditten och datten. Är för att man ska kunna överleva som hantverkare, man åker runt och jobbar skiten av sig så får man inte ett piss. Och sen går man under egen företagare. Och så röstar man på moderaterna för att det är gynnar mer än man det gör att rösta på sossarna för att man är egenföretagare. Och så sitter man i skiten precis som alla andra. I Frankrike sitter man ännu mer i skiten för att de har ett mycket sämre pensionssystem. De har mycket sämre försäkringar och de har riktigt dåligt betalt. Det är inte den klassiska arbetaren. Men det är inte långt därifrån. Det är under vissa andra former. Och kanske måste man överge den här kategorin som man har i huvudet. Speciellt om man är socialist. Med en sånt stolt arbetare i en rutig och som bara... Tillsammans, störk. Det, det är inte en verklighet längre på samma sätt Och där stilen står nu, de som är mest förbannade Det är de här som bor ute på landsbygden, som jobbar som hantverkare Det är de som är självanställda Det är pensionärer Det är lärare med i den här också Barn Alltså barnfamiljer Helt vanliga jävla människor Därför skulle proletär kunna vara ett begrepp Som man skulle kunna använda Det är upp till en själv Vad man väljer att koppla ihop med det också Jag har inga Den här är tagen från proletären tidningen Från kommunistiska partiet. Jag har ingenting med dem att göra Jag tycker inte att de är nice överhuvudtaget Det man kämpar om Sägs ofta vara någon sorts demokrati Eller en demokratiserad demokrati Alltså vill göra den bättre Får den att funka Det går inte det är ingen, eh, inget alternativ. Man har inte heller förhållit sig till den här klassiska klasskampen. Det, hand, det är som sagt, återupprepa mig, men det är inte så här industriarbetare som strejkar och håller på. Det är för att det är, i Sverige är det typ ingen som jobbar med bilindustri längre. Och de gör det i Kina istället, och de som finns kvar har det ganska bra. De tjänar ganska mycket pengar och har så schyssta förhållanden och massa goda grejer liksom men det de har slagit emot är någonting helt annat i kapitalet det är cirkulationen av varor och det har varit väldigt enkelt att göra man har kunnat göra det med sin kropp fysiskt bara gå ut och ställa sig på gatan för att stoppa bilar, lastbilar och massa sådana grejer det har varit av yttersta vikt och det är en sån grej som jag sa. om man Gillar att tycka och tänka Och fundera på sånt här så ska man ta tillvara på den grejen För det är en sån sak som kommer att vara Strategiskt viktig Om man vill göra någonting Om man vill få folk att typ Sluta göra sina vanliga liv Så som de alltid gör om går upp på måndag morgon och går till jobbet Kan man blockera vägar <kör> Med enkla medel Gå över övergångsställen och sånt Sen Har jag ett eget personligt intresse har det givetvis varit kravaller i Paris och jag vill bara visa ett kort litet klipp <hör> när folk slåss mot polisen eh, så går det vilt till och det är så, folk av olika slag här inne, de mest luttrade autonoma som har varit med slaget själva så kanske folk som aldrig någonsin har sett ett sån här bråk på riktigt men så här ser det ut Och så här är det Det smäller en himla massa Folk kastar en massa grejer De, Så här har det varit i nästan hela Paris Överallt Och man har tvingat, Där man har tvingat undan stora folkmassor har varenda smågata blivit sån här? Det som lyser i laser Grön och blå laser De lyser snuten i ögonen för då blir man blind Det här är på allvar De slåss verkligen med poliser Det är inte bara ett litet upplopp Det är ett uppror i en hel stad Så här ser det ut på nästan varenda gata Det är brinnande bilar överallt Det är hur mycket poliser som helst Så här ser ett uppror ut Vid ett lite senare tillfälle så filmar de rakt in i folkmassan som de slåss med. Och det första är första som tar ett språng i lycka. De har en hel stadsdel för sig själva. Och de har en jävligt kul antagligen. Men det här är på allvar. Folk har blivit avryckta händerna. Folk har blivit slagna. Det har dött människor. Inte i de här striderna direkt. Men man har tusentals skadade Och det här är det som händer Och det finns liksom ingen Fredlig version av detta För då hade de inte varit här Då hade vi haft ett föredrag om hur De hade levt ett helt annat liv i Paris Ett helt annat liv i hela Frankrike De har sett det hårt mot hårt Det finns Andra videos Alltså ditt Tusentals människor som bara pressar tillbaks poliser som springer för sina liv. Det bara regnar stena och grejer, och de bygger barrikader och bränner och har sig. Det är helt sinnessjukt Men det är så här det är. Det är så här de håller på i Paris. Så här de håller på i Frankrike. Det finns mer för de som vill. Titta på sånt också Det är kul att titta på Jag tycker att det är fruktansvärt roligt För att det man ser är inte heller Alltså som sagt Folk som kommer dit som proffsdemonstranter Och sånt Blir bortbuade Men det här händer ändå Och det händer mitt på just dagen Och det händer på natten Det händer på morgonen och på kvällen Nu har det varit lite lugnare Men förra helgen var det fullt ös Och då är det Alltså Ja men det är, det är helt sinnessjukt, man måste titta på det för att förstå vad det är som faktiskt pågår Det är liksom inte så Göteborgs kravallerna, wow det är massa poliser och grejer Det är helt sinnessjukt Enorma massor av människor som är jätteförbannade Och med all rätt, polisen har gått jättehårt mot de här människorna Och man har, man har ställt sig så Fredligt framför dem och sjungt nationalsången, de har till och med i kravristan en massa grejer för poliser också så har övertid och skönt skit Alltså Åtminstone ett försök att få dem att göra, Vara lite snälla Men det har inte gått De har fått jävligt mycket spö Jag har pratat jättemycket Jag vill också att ni ska ställa frågor Inte bara till mig men också till andra som sitter här Jag tror säkert att ni vet en hel del redan Det finns säkert de som inte vet någonting alls Jag hoppas att ni har fått en okej okay Föreläsning Det är den här delen som egentligen är den roliga Vi har haft folk som har varit där På plats nu i helgen Varav två sitter här inne Men det här är också så sån Jag skulle lyfta hem den här diskussionen Den här rörelsen är intressant Den kommer inte komma till Sverige den har, den, Sverige har ett helt annat Klimat, Sverige har andra förutsättningar och förhållanden eh, I Frankrike strejkar man när man vill Det gör man inte i Sverige För då blir man bötfälld och straffad Då blir jag med jobbet eh, De har en nationalism Som är annorlunda än den i Sverige Och också lite lik eh, Man har, eh, alltså, Kvinnorörelsen i Sverige är helt annorlunda eh, Vänstern har ett helt annat så, utrymme alla de här grejerna är väldigt intressant att tänka på. Och det är viktigt. Och det är viktigt att ta det på allvar. För sånt här händer. Och det händer oavsett om man vill det eller inte. Och det händer oavsett om man vill vara med eller inte. Och det är väldigt många människor som har varit hemma givetvis. Och inte varit med på det här. Och gått sina jobb som vanligt. Eller varit ledig på en lördag och så vidare. Men när sånt här händer då har man små små tillfällen att göra någonting. Så ytterst begränsad. Men man kan också lansera, vad ska man säga, tycken, åsikter, sätta att vara på, sätt att göra grejer på. Bygga upp inför någonting sånt här också. Skapa andra stämningar. Och jag tror att om man ska ta det här på allvar fullt ut så måste man röra sig utanför det som är fack och parti till exempel. Måste lära sig utanför de här kategorierna Man kan inte bara sitta på sin kammare Och vara en här är, sån nördig marxist som jag är Och bara läsa om bilarbetare på industrin Alltså man måste, man måste ta det på allvar Och det är av intresse för oss Det är av intresse för er Det är av intresse för alla Och jag tror Nördkvalificerad gissning Att det här bara är ett förspel Alltså de här konflikterna har redan en mark i Sverige De här konflikterna har en mark på andra ställen Och de har, i vissa östländer har det gått åt helvete på grund av samma anledningar Och det är riktigt läskigt Det är inte kul att leva i Vitryssland eller Ungern <hör> Jag ska sätta mig ner lite det är Inte så mycket plats eh, funderingar, tankar, andra grejer ni skulle vilja ta upp. Um, jag vet inte, utvärderingar, någonting Vad är det för syfte att man fortsätter då? Jag tror att många människor, speciellt i en sån rörelse som är så bred som den här är, att man har minst en Alltså, som det citatet drog innan det här med att man gör revolution för att förändra människor. Att man har från början förutfattade meningar om vad det är som är problemet. Man har förutfattade åsikter om vad man bör göra. Eh, och de kan stämma mer eller mindre. Men i den här kampen så märker man också vad det är som är det egentliga hindret. Alltså Macron har på något sätt fått symbolisera en hel drös av... Så eh, politiska beslut och åsikter och grejer eh, Och om man plockade bort honom Så skulle, om inte någon annan tog hans plats Men om någon annan som inte alls var som honom Tog hans plats och försökte göra de här grejerna Så skulle det vara väldigt svårt att implementera dem Och det tror jag inte att folk vet Förrän man är där alltså, Man märker också som rörelse Vad det är man måste göra den tredje helgen var mycket mer våldsam än den andra. Den andra var mycket mer våldsam än den första. Och det stegras för att man är inne i Paris så måste man konfrontera poliser. Och poliserna är där för att fösa bort den liksom. Det är klart att det blir konflikt. I den konflikten så är det så. Det blir uppenbart när polisen tar ut så strejkande högstadiebarn. För de var ju så. Nej Macron. Tar man ut dem och ställer dem i så stresspositioner, Barn som står med händerna på huvudet på knäna. I så flera timmar. Och polisen är därför för att bestraffa de här människorna. Och jag tror att de märker det. Och då blir det mycket mer. <hör> alltså man har gjort sig. Man har inte bara skjutit sig i foten. Inom att få folk att köpa dieselbilar. Och sen höja dieselskatten. Man har också skjutit sig i foten. Men man bara går ut så himla hårt mot de här människorna. Så att man, om man ska vara taktisk på andra hållet. Så tror jag att om de hade varit snällare. Så hade det inte blivit så dåligt. Men människor överlag samlas kring de här kraven och det här är alltså 300 000 människor och så kanske fler som inte har räknats med eller varit med eller som har sagt sitt i de här kraven har ändå alltså om man ska på något sätt föra fram krav som är rimliga så får man en sån här lista men de är i princip omöjliga att genomföra de här, det är så som vårt samhälle fungerar idag. Så som kapitalet fungerar. Så är de här, de här pengarna finns liksom inte. Man har, det man möjligtvis skulle kunna göra är att hindra folk att hålla på med skatteflykt. Liksom. Spara lite pengar. Men de här grundläggande förhållandena är ändå <coughs> satta på, något, på ett sätt som är väldigt svårt att ändra på. Den här tendensen att stänga ner typ postkontor och BRB och alla sådana grejer. Att det finns inga pengar där, det finns ingen som så vill sponsra det Det finns ingen som ens bryr sig om det Som skiter det, bara lägger ner baby så läfter, ja. Så jag tror att den här rörelsen har varit så härligt naiv De bara, men det här är våra krav Och sen har man märkt att man sa det, är liksom ingen, det finns ingen diskussion, man måste genomföra de här grejerna, det finns ingen som vill göra det Så det är en begränsning som rörelsen har träffat på liksom. Och sen den här rörelsen skulle också kunna ha varit helt gravlös de, Man har försökt och försökt och försökt att prata med den här rörelsen som om att de hade en representant liksom. Typ som någon som kunde sätta sig ner och prata med dem jag vet inte hur de fick fram dem men det var typ fem pers som kom med den här listan och bara ah, men vi har sammanställt detta Och det är så Den listan kan ju vara ändrad idag också eller utökad eller förminskad eller bara det skulle lika gärna kunna stå så fuck off på den det är, För de, de gör ändå det de vill liksom Och de har organiserat sig Helt utanför den här Politiska sfären från första början och det finns ingen det är svårt att se ett tecken på att de skulle typ gå in i någon sorts vanlig politik och så vidare. Jag tror att de, det hade varit ett ypperligt drag från den andra sidan. Att få dem att starta någon sorts parti kanske. Eller typ göra någonting som de hade blivit helt pacificerade av. <coughs> För då hamnar man i någon sorts vanlig rutin. Då måste man förhålla sig till så, vissa regler och lagar och sätt att vara på och så vidare. Helt plötsligt så har man folk som står över de andra som ska bestämma. Och då hamnar man i den här vanliga processen. Fler funderingar? Några andra frågor? Några andra grejer som du tar upp? Jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga. Jag har babblat jättemycket. Jag hoppas att ni tog tagit med er någonting av detta. Jag ber Viktor att lägga upp detta på eh, ppn på Amaltea Det finns texter och man, kan, man vill läsa, om man vill ta sig an det. Det är inte alltid jättelätt, jag är så specifikt nördig på ett litet filosofiskt område liksom Jag skulle jättegärna vilja dela det med alla människor i hela världen För att jag tycker att det är intressant och givande Men det är ingenting man egentligen gör på sån här föreläsning Jag hoppas ni har tagit med en liten del av det I alla fall, Ni får jättegärna kolla på texten också jag min plan är att jag ska försöka hålla styrelse i kapitalet i hösten Om man vill vara med på det så får man hålla sig här omkring antagligen Jag hänger inte här så mycket, jag hänger bara hemma Men det är en plan, så om man vill hålla på med, med sånt som jag tycker är kul Så får man jättegärna göra tillsammans med mig någon gång i framtiden Men tack för att en jättebra publik Jag hoppas att ni har tagit med något annat än det vanliga rapporteringen om Gula Västerna och jag hoppas också att ni kan gå hem och titta på det här Och känna igen vad det kanske egentligen handlar om Istället för att gå säga. De är huliganer, inte för att ni skulle tycka det men. Så. Så, tack för mig